Kadi tamati shipo leo barikiwe nambari yetu ya simu Masai China maana ni 213 sufuri 00095 Ponyesha sifuri sufuri wakati wa wote ukipenda kuongea pamoja nasi Vilevile vile unaweza kutupata @gushiglobalradio.com ama vilevile vile AGR FM Nambari ya mchungaji nitakupa tutakapo tamatisha wanaangaza kwa anaingia na wimbo dhambi ilepo ingia duniani msalimu tena asubuhi hii ya leo wasikilizaji wetu wa neno litasimama na ninazidi kuwakaribisha tena katika masaa haya ili tuweze kuingia katika awamu ya pili ya series yetu hii ya mkuu kando kando ya mto Yordan katika sehemu ya kwanza tuliona vile wanaohitaji walivyoweza kufika mahali pale pa mto Jordan kando kando na wakaweza kuwa wameongoka kweli kweli kwa vile Mungu alivyoweza kuwasaidia waangusha wale watu waliokuwa majitu na kuweza kuchukua taifa lao likawa chini ya Waisraeli. Na tukaona ya kwamba sasa wakaweza kuona uwezo wa Mungu na wakaigairi zile wa zao walivyoweza kukaa na kuweza kutokuwa na imani ya kuweza kumwamini Mungu na wangekuwa wameingia katika nchi ya Kanani pasipo kuwa na mashaka yoyote tutaona Shetani alikuwa bado yuko nyumba yao na kupitia kwa mganga mchawi ambaye alikuwa ni nabii amu walipojaribu walipo huko walipojaribu kuwalani baada ya kupata ama kuahidiwa ile ujira wa uzarimu na baraki mfalme wa Moabu alishindwa kabisa kwa sababu katika maisha hawa watu walikuwa wameongoka na wameweza kurudia Mungu kwa moyo mmoja lakini baadaye alirudi na kuweza kulete njama mbaya sana za kuweza kumkudu Mungu na ku muondoa kati kati ya hawa wana wa Israeli na ndipo tukaona aliweza kulete ile mipango ya wamidia wamidiani waweze kuchagua wasichana pamoja na wa muabu. waweze kuenda na kuingia kambi ya wana wa Israeli ndipo waweze kuwasulutisha ama kuwasukumia wana wa Israeli kazi ya uasi. Na kweli hivyo ndivyo iliyofanyika. Na tukaona wakati ule walipoingia katika uasi wakaweza kuwa wamemuondoa ngome yao ambaye ni Mungu kati kati yao. Na tukaona ya kwamba Mungu akaudzika sana na akaweza kulete pigo kubwa kwa kambi ya wana wa Israeli na huku watu wakaendelea kuangamia kwa ile pigo na wakati ule watu walipogundua jambo hilo ndipo wakaenda katika hemba kumulilia Mungu na kuungama dhambi ile na ndipo tukaona hapo hapo wakati walipokuwa ma, ma, Mungu ameamuru wa ya kwamba wale viongozi waliokuwa wameongoza uasi huu mkubwa waweze kuuwawa na kurundikwa katika kambi hiyo ili watu wote waweze kuona adhabu ambaye Mungu ameweza kuwatolea ndipo tukaona kumbe wakati huo huo kulikuwa na hali ile iliyokuwa inaendelea na ndipo tukaona Mwisraeli moja tija na kahaba ndani ya kambi na kuingia na kuanza kufanya usharati hadharani mchana. Na ninataka tuweze kuendelea ili tuweze kuomba kwanza tumkaribishe Mungu ili tunapoendelea na awamu ya, ya ya ya ya, ya, ya mkutano wa a wa wa, wa, wa kipindi hiki cha pili na ndipo tuingie kipindi cha tatu Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo popote pale uliko kwanza hebu tuweze kuomba Baba mtakatifu wewe uliyokuwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako tuna wingi kwa ajili ya ulinzi wako mwema tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii tunashukuru kwa vile unavyojali masilahi yetu tunajua unaelewa hata katika maisha yetu katika familia zetu katika jamii zetu katika pia nchi zetu jinsi tunavyoendelea na maisha magumu na vile tunavyoendelea kupotoka Mungu wetu tunakusihi utuhurumie na utushike na mkono wako na tunapoingia katika makala haya ya neno tunapoendelea kuona uwanzi mkuu huu ulipofanyika wana tuweze kujifundisha na kuweza kujitoa kwako mhanga ili uendelee kutukamilisha na ndipo mapenzi yako yaweze kufanyika Naomba tukiwa na imani ya kwamba tunapoanza utahadi tamasha utakuwa pamoja nasi na unapoendelea kutubariki tuzidi kuinua radio hii ya Baguzi mkononi mwako uliomba uweze kuendelea kuibariki na kuifanikisha na kazi zote zinapofanyika kupitia kwa radio hii ziweze kuwa ni za kutukuzwa jina lako mapenzi yako yafanyike kwetu sisi na kwa kila mmoja anaoendelea kusikiliza kila familia ambayo imewakilishwa na zaidi uendelee kutusaidia kuwa tayari kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili mapenzi yako yaweze kufanyika na zaidi kipindi hiki cha leo uweze kuwa pamoja nasi hadi tunapoanza hadi tamasha ni katika jina la Yesu tunaomba amen Basi wasikilizaji wetu kama vile nimetangulia kusema ya kwamba sasa ninataka kuwaletea mkutasari wa ile sehemu ya pili vile tulivyoona jana na tuliona baada ya huyu Mwisraeli huweza kulete kahaba ndani ya kambi na kuingia kwa hema watu wote wakiwa wame wamelala kifundi foodi pale kwa ile hema ya kukutana huku Musa akiwako makuhani walikuwa pale na watu wote wa Israeli walikuwa wamelala kifundi fundi pale kwa sababu pigo lilikuwa linaendelea kufanya kazi yake watu walikuwa wanaendelea kuangamia kwa ajili ya dhambi hii ndipo huyu mtu wa Israeli akaweza kufanya kitendo hichi kiovu hadharani na akaweza kujitukuza katika mambo haya akisema hii ni Sodoma na ndipo tini hasi mtoto wa Elia mtoto wa Aron kuhani mkuu akaweza kuinuka pale na akachukua na akachukua fumbo lake na akaweza kumfuata unyo kwa unyo mpaka ndani ya hema na Biblia inasema ya kwamba akaingia ndani akaweza kuwakuta wakitanda kitendo hicho hicho na akaweza kuadunga wote wawili katika eh, eh, kitendo hicho akawachoma wote wawili kwa hiyo fumo lake na wakakufa huyo mwanamme na huyo mwanamke na kumbe kwa ajili ya kitendo kile pigo lile likakoma mara moja na wale watu waliokufa kwa ajili ya pigo hilo walikuwa watu elfu ishirini na hiyo jambo ndipo tukaona ya kwamba lili mfurahisha Mungu na Mungu akatangaza pale akamwambia Musa ya kwamba huyu Penihati peni, peni ameweza kuondoa hasira ya Mungu. Na akaweza kusema Mungu hivi ya kwamba nimeweza kuagana agano la milele na yeye na ya kwamba Musa akaambiwa huyu Penihasi ambaye ni mwana wa Eliazar mwana wa Haruni kuhani mkuu amekuwa na uwivu kwa ajili ya Mungu wake na kwa hiyo nimeweza kumpa agano la amani ya kwamba yeye atakuwa kuhani mkuu na kizazi chake baada ya yeye kwa sababu alikuwa na uwivu kwa ajili ya Mungu wake na kuwafanyia wana wa Israeli patanisho na huyu jamaa tukaitwa tukaambiwa aliitwa zimli na alikuwa ni kabila la Timioni naye yule mwanamke alikuwa anaitwa kosby naye alikuwa ni mkuu wa baba yake na alikuwa ni kichwa na hivyo ndivyo pigo eh, hili likaweza kuwapata wana wa Mungu, hawa ni wana wa Israeli kwa sababu ya kuweza kuati. Na tukaona ya kwamba kumbe pale wale wote waliokuwa mesalia katika wale wote waliokuwa zaidi ya miaka ishirini wote waliweza kuangamia pale maana hata baada ya hesabu inaonekana hakuna aliyosalia ila wale Mungu walivyokuwa kuwa amesema Yoshua na Karebu ya kwamba wataendelea kuingia katika nchi ya Kanani kwa hivyo hawa wengine wote waliweza kuangamia pale kando kando ya mto Jordan wakingojea tu kuingia katika nchi ya Kanani lakini kwa sababu neno la Mungu ni ni neno linalo toshana na yeye na haliwezi kubadilika kwa vyovyote vile. Aliyokuwa amesema wote wataweza kuangamia kweli wataangamia. Na tukaona ya kwamba Mungu wakati mwingi anafumilia sana maana wa meleki walioweza kuwatesa watu wa, na kuwaua wana wa Israeli, Mungu alikuwa amewafumilia kikombe cha uovu wao kilikuwa bado hakijafulika. Lakini sasa hawa wa Midiani Mungu alisema wamepita mipaka mpaka kikombe kimafrika cha uovu wao. Na wao ndio wa wakubwa wana waana wa Israeli. Hivyo akamwambia Musa, Musa mara moja nataka uweze kuchukua kundo kuchukua jeshi miongoni mwa wana wa Israeli na uweze kulipishia kizazi Mungu kwa hawa wana wa midiani. Na ndipo basi ukaona ya kwamba katika kila kabila wakaagizwa waweze kutoa wanaume moja Na hivyo wanaume zaidi ya elfu mbili kutoka kwa wana wa Israeli 12 wakaweza ku ku kujiunga pamoja. Awakaongozwa na, na huyu Pinahati nao wakaweza kuchukua baadhi ya vitu vya pataka vya hekaru na ndipo wakaweza kuchukua mpaka natarubeta na wakaweza kukwea kupigana na hawa wa midiani na wafalme wote watano wa midiani wakaweza kuangamizwa na hili jeshi na wanaume wote wakaweza kuwawa vibaya sana na hawa wana wa, wa, wa Israeli jeshi hili la Mungu ikaweza kuchukua mateka wanawake kama vile ilivyokuwa kawaida ya vita wanawake wanaweza wanatekwa. kwa hivyo kupitia kwa upanga wanaume wote wakaweza kuwawa, na hata Baramu aliyoweza kufanya njama hizi zote akaangamizwa pale pale watu wao wa Bibiani wa walipokuwa wakiangamizwa na ndipo katika wana wanawake waliotekwa neno linasema ya kwamba Musa walipofikishwa kwa kambi alisema wanawake haa wote wauae wanawake wao ndiyo walioweza kutumika sana weza kuangamiza watu wa Mungu na ndipo basi katika katika hali hali ile wote wa mataifa wa, wa, hawa wote wakaweza kuanguka katika shimo walilo li shima na Mungu akajidhihirisha na akaweza kuuangamiza katika hali ya uovu wao na ndipo basi tukaona ya kwamba eh hawa mataifa waliweza kuanguka katika shimo walilolichimba wakaweza kunaswa kwa, kwa kwa wakaweza kunaswa na ile eh, kwa kwa uwafu walio uteng, walio uandaa ama walioficha tukana miguu yao na Mungu akajidhihirisha kwa kwa kwa njia ya kuweza kuangamiza katika hukumu ya hukumu kwa uovu wa kazi ya mikono yao. Na kwa sababu Mungu hataweza kulaani watu wake wala hataweza kuwa kuachilia bara, bali neno linaendelea kutu, ya kwamba ya kwamba aliweza kuwatetea watu wake. Na hivyo ni kusema ya kwamba ataweza kuwa hukumu wale wanaohukumu watu wa Mungu Neno linasema ya kwamba hata watupa watu wake wala hata kuachilia ulidi wake lakini hukumu italegea italegea haki na wale watu wataweza kufuata haki hiyo ya Mungu walio wanyovu na wakati wote hata leo naona ya kwamba watu wanapokusanya waweze kuendelea kuondolea mbali wale wenye haki watashambulia nafsi ya watu wa Mungu walio wenye haki lakini pia watahukumu mtu wali asiye na hatia na Mungu anasema Mungu ataweza kugeuza mambo yale na itaweza ataweza kuangamiza wale watu katika uovu wao hivyo wewe na mimi tunapoendelea kukee kuke, keki katika ukweli wa Mungu na watu wanaendelea kuhukumu watu wasio na hatia Mungu anaendelea kulete hukumu kwa hawa watu katika uovu wao na ndipo anasema urud, atawarudi atawarudishia uovu wao na atawangamiza katika ubaya wao. Na Mungu wetu kweli atatuangamizia adui zetu. Baram alipoweza kuitwa kuweza kualaani watu wa Mungu alishindwa na kualaani kwa sababu Mungu hakuweza kuona uovu wote katika Israeli yote. Na ndipo tukaona ya kwamba hata Baramu mwenyewe alisema ha, Mungu hakuona uovu wala uwaidi wowote kati ya hao wana wa Israeli, na ndipo angeweza waweze kulaniwa ama waweze kugangiwa, maana aliweza kuwatoa katika nchi ya Misri naye aliweza kuwafanya kuwa na nguvu kama za nyati na hivyo ni kusema Baramu mwenyewe alikiri na akasema ya kwamba hakuna uchawi wala uganga juu ya wana wa Israeli na kutakuwa kukizungumzwa jinsi makuu alivyoweza kufanya Mungu wao lakini walipoweza kujii walipoweza kujitoa ama kumfukuza Mungu kwa ajili ya uasi wa kuazi sheria zake ngome yao iliweza kutoweka na hivyo ni kusema ya kwamba watu wa Mungu wanapokuwa waaminifu kwa kutunza sheria za Mungu hakuna uganga wala uchawi na hata na sisi katika maisha yetu tunapoendelea kuishi tunapokaa tumeshikamana na Mungu nomata what hata kama shida zinatokea za namna gani, hata kama nyumba zetu zinatuasi, hata kama wake wetu wanatuasi, hata kama mabwana wetu wanatuasi, hata kama familia zetu zinatuasi, ukweli tunaposimama na kuegemea katika neno, ukweli ni ya kwamba neno la Mungu litaweza kutusimamisha, neno la Mungu litaendelea kusimama daima, dawama, na sisi zote tutasimama. Na ni ya kwamba hakuna uganga wala uchawi kwa watu wa Mungu na wale wote wanaotuazia mabaya wale wote wanaotutenda mabaya ubaya wao utaweza kuwarudia na ukweli ni ya kwamba Mungu mwenyewe anasema ya kwamba mwenye haki anapoendelea kudhurumiwa ni ya kwamba yeye mwenyewe ndiye anaoweza kuwalipisha wale wanaomdhulumu katika uovu wao anawalipisha Na hivyo tukaona ya kwamba kwa sababu Mungu ame alitena mambo haya maneno haya tunayasoma ili iweze kututia nguvu na kutuonyesha jinsi Mungu wetu alivyo Mungu wa ajabu Hawa wana, wanaume jeshi la Mungu ambalo halingeweza kufanywa uganga ama kuweza kuangushwa na jeshi lolote kwa sababu walikuwa na ngome kuu ambaye ni sheria za Mungu na haki ya Mungu basi wao waliweza kuangushwa na wanawake katika ukahaba wa Wamidiani wakaweza kuanguka na ndipo unaona Biblia inazungumza sana juu ya huyu mwanamke ambaye ni Kahaba na anasema huyu mwanamke kahaba katika kitabu cha mezali anasema hivi ameangusha wengi na wameje, wana, ameangusha wengi wamejeruhiwa na a, wale ambaye wameuawa ni jeshi kubwa nyumba yake ni njia ya kwenda kusimu na ni hushuka ni, ni, ni, ni mpaka kusimu kwa hivyo ndipo tukaona kutoka mm, eh, kule nyuma watoto washeli waliweza kuangushwa na huyu na, hu, na na hawa hawa wanawake katika hali ya kushikamana na kuweza kuoana kwa njia isio hivyo na wakaweza kubadilisha mdogo iliyokuwa ime, imewekwa na Mungu iwe ndio itakaoendelea kuwakilisha sheria za Mungu hapa duniani na Joseph alipoenda Egypt alijaribiwa na kitendo hiki hiki cha uasi wa kuvunja sheria ya saba ya uzinifu lakini kwa njia ya neema na rehema za Mungu Yusufu aliweza kujimudu Samsoni aliangushwa na jambo hili hili la wanawake hawa la usherati na bi pia tunaona ya kwamba usherati ni kitu kibaya sana wapendwa. Usherati hata unaangusha nyumba nyingi sana. Watu wanapokuwa sio waaminifu katika ndoa zao, usherati shetani anautumia kwa njia kubwa kuweza kuangusha nyumba za watu wengi. Na wale wale bado wanaendelea kumwegemea Mungu. Hata kama ushirati umefanyika, mara nyingi wasipoweza kukaa karibu na Mungu, wanaendelea kuwa na shida hapa na pale, maana madharau yanakuwako, maana unaona ya kwamba pale katika hali zote inakuwa ule upendo wa kwanza unakuwa haupatikani, ile heshima ya kuheshimiana inakuwa haiko, na ndipo basi unaona ya kwamba unless watu waweze kuungama na kuungama dhambi hiyo kabisa maanake hakuna dhambi ambaye haiwezi kusamehewa Mungu anapoungama na wanapojikabidhi mikononi mwa Mungu Mungu ana uwezo wa kuweza kusamehe na ndipo neno hili linaendelea kutuonyesha dhambi hii ni mbaya sana kwa sababu inatendwa katika mwili na watu wasipoiweza kuiangalia kujiangalia na kumulilia Yesu wanaenda hapo kuweza kuangamia kimwili na kiroho. Biblia inasema ya kwamba dhambi hii ndio inayotendwa tendwa kwa mwili na ndipo Mungu anasema mjiepushe kabisa na mambo ya uzinivu. Samson alipoingilia hali hii ya uzinivu, aliweza kudanganywa na Delila na akaweza ku eh, eh, betray wana wa Israeli wakati alipoweza eh, kuwa na ubinafsi ya kwamba nguvu zake zilikuwa zinatoka kwa nywele badala ya kudhihirisha wazi nguvu zake zilikuwa zinatoka kwa Mungu David mwenyewe aliyekuwa na roho ya Mungu Biblia inasema alikuwa a man of his own Mungu anata, anakiri ya kwamba yeye alikuwa ni mtu aliyekuwa na roho ya Mwenyezi Mungu na anasemekana aliweza kuangushwa na ukahaba hii hali hii ya uwazi hata akaweza kumua ulia ili yaweze kumchukua mke wake ni wangapi leo wanaouua wanaume wa watu ili waweze kuchukua wake zao ni wanawake wangapi leo wanaouua waume kuchu, uh, I mean, wa watu ili waweze kuchukua waume wao unajua wakati unaposikia dhambi hii inalinganishwa na kifo maana biblia inasema wawili wanaposhikamana mtu hata mmoja asiwatenganishe ila kifo ni kusema ya kwamba wakati unapoweza kumuasi na kuweza kuasi eh, ku, mme wako ama mke wako inahesabiwa mbele za Mungu umemuua maana hakuna kitu kinachoweza kupengaliza wawili waliounganishwa na Mungu ila kifo na huyo ambaye umezini naye amekuwa kifo maana amewatinganisha nyinyi wawili hivyo wapendwa dipo unaona ya kwamba Mungu aliweza kuelezea maneno haya na akaonyesha dhambi hii hata sisi wenyewe wanadamu tunaiona ni mbaya kuliko dhambi zingine dipo unaona ya kwamba huyo Daudi alipozini na mke wa Ulia mwisho alie, alimalizia kuangamiza Ulia maana ye Daudi mwenyewe alifanyika kuwa kipo na kwa kweli aliua. Na hapa ndipo tunaona pia hata mwanawe Solomon aliyeweza kuwa mwenye hekima, aliyeweza kuwa mtu anayompenda Mungu na aliyeweza kukaa akiwa mtu wa hekima peke yake katika dhambi hii ya uzinivu. Aliweza kusaliti ili tabia nzuri yake na mwisho wake akapotoka sana na isipokuwa ni kwa neema ya Mungu aliweza kumrudia labda angekufa akiwa nje ya Mungu haya yote yaliweza kuandikwa ili iweze kutusaidia sisi tunaofikiwa na mwisho wa ulimwengu ili tuweze kuangalia mtu akiwa anadhania amesimama angalie ili asiweze kuanguka kwa hivyo katika kitabu cha wakorindo wa kwanza kumi aya ni ya moja basi yote iliweza kuwapata kwa mfano ili kuwa onyo kwetu sisi tunaofikiwa na mwisho wa ulimwengu na aya mbili anasema yeye anayojidhania ya kwamba amesimama aweze kuangalia sana atije akaanguka. Shetani anajua mbinu za kuangusha watu wa Mungu, manake amekuwa na miaka zaidi ya elufu sita akiendelea kufanya mbinu mpya siku baada ya siku na ku zile alizoanza pale. Hivyo ni kusema anajua maisha ya mwanadamu ni wapi anaweza kumuendesha kumwe, akaweza kumwangusha na kwa sababu ameendelea kufaulu sana katika kuangusha uh, ma, majimedari wa imani anaendelea mpaka kufanya mpango kabisa wa kuweza kuona hata mimi na wewe ikiwezekana anaweza kutuangusha lakini hata kama anafaulu na na, na, na, na na kuangusha watu Ukweli ni ya kwamba tunapomtazama Yesu, Yesu ataendelea kutupatia ushindi. Na ndipo tunapofikia katika mwisho wa historia hii ama mwisho wa historia ya ulimwengu huu, tunastahili kuweza kuegemea kwa Mungu kwa njia ya pekee yake. Na tunapokalibia sasa kuingia katika Kanani ya viguni wapendwa, tunastahili kuweza kusimama katika neno. Kwa sababu ni neno tu litakaloweza kutuwezesha. Tuko katika kando kando ya mto Jordan ili tuweze kuingia katika uh, katika inchi nzuri. Na hivyo ni kusema Shetani hatatumia mbinu zile unaojaribu kuzania lakini hatatumia teknolojia ya hali ya juu sana huweza kuangusha watu wa Mungu na leo anatumia hizo mbinu alizotumia miaka tatu ilipokwisha zikiwa zimeweza kuandaliwa kwa njia ya kisasa Shetani aliweza kuanza kuingilia hao wana wa Israeli katika ulaji na katika unywaji na hivyo hata leo hata kama tuko na ujumbe wa u, u, ujumbe wa malaika watatu unaoendelea kuelezea ya kwamba katika ulaji wetu na katika unywaji wetu tuweze kuangalia sana wengi wanapoanguka dhambini katika hasa dhambi hii ya uzinivu wengi huwa wamekataa ile hali ya kuweza kusikiliza ujumbe wa afya na kuweza kudharao kwa hivyo ulaji na unywaji wao unakuwa ni kinyume na mpango wa Mungu katika nyakati hizi na hivyo mawazo yao yanaendelea ku yanaendelea kupotoshwa na ulaji na unywaji wao na hivyo hawawezi kudesign mambo ya ya uungu na mambo yasiyo matakatifu na Biblia inasema wazi ya kwamba mambo ya kiroho inaweza kufahamika tu na watu walio soba katika maisha ya kiroho na uwezi kuwa na akiri nzuri unapoendelea kula vibaya kulingana na vile Mungu amekataza Mungu akiwa amekataza usikule hiki na usikule hizi na unapoendelea kuzitumia hata kama hazikuduru hapo hapo zinaendelea kuduru mawazo yako zinaendelea kuduru mwili wako na mwishowe unakuwa hauwezi kupambanua ile akili ambaye ni sensi ya, ya tano inaendelea kudhoofishwa hivi ni kusema ya kwamba hata unapofanya uovu unaona ni vizuri tu Dipo basi wakati huu wa mwisho wapendwa tunastahiri kuweza kutembea na Yesu hatua kwa hatua kwa sababu shetani naye ako unyo kwa unyo anaendelea kuambatana na sisi na anaendelea kutumia mbinu hizo zikiwa ni za kisasa katika uchawi wa, wa wa ulembo katika uchawi wa unywaji katika uchawi wa mavazi katika uganga wa mambo leo Mambo leo sio ile sio ile tu eh, eh, ya kizamani ameingiza uganga wake uchawi wake katika mambo ya, ya kuvaa katika mambo ya kukula katika mambo ya ulembo katika mambo ya nywere katika mambo ya kila yani katika kila faculty ameweza kuingia uganga na uchawi wake na hapa ukumbuke ya kwamba biblia inasema wazi kwa mujibu wa kitabu hicho cha Hesabu 23 23 ya kwamba wale wanaomcha Mungu wale wanaomchukua kuwa ngome yao hawawezi kuanga hawawezi kurogwa na hawezi kufanywa uchawi Hivi ni kuzama nini wale walio na Yesu ndani yao wanapova ni lazima waweze kuvaa kwa njia ya, ya kumtukuza Mungu wanapokula ni lazima wakule kwa njia ya kumtukuza Mungu wanapofanya tendo lolote lile ni lazima waweze kutenda kulingana na kumtukuza Mungu na hivyo uchawi wa, wa mavazi uchawi wa manywere uchawi wa kukula uchawi wa maisha ya na maishirio ya wakati huu ambaye iko kando na mpango wa Mungu haitaweza kuwadhuru wala kuwashika wale wanaomcha Mungu wale wanaoliweka neno la Mungu ndani yao hawataweza kukumbwa ama kushika kushikwa na mambo haya ndipo unaona katika ndugu zangu mavazi tunaoendelea kuvaa inastahili tujue hata tukiwa katika wapi ni lazima tuvae kulingana na vile Mungu anavyoweza kutukuka kwa hizo wakina mama hata wakiwa kwao nyumbani wanavaa vibaya sana kiasi ya kwamba hata watoto wanashangaa wakati mwingine unaona mama ana ana, ana watoto wakubwa lakini anavaa vibaya sana akiwa kwa nyumba mambo ambaye ni aibu na labda hata ana vijana wakubwa hapo vijana wanashangaa lakini kwa sababu hawezi kumuuliza ye ndiye kichwa basi anavaa hivyo. Lakini unashangaa ni picha gani ana an, anaonyesha hapa? Anapoonyesha uchi wake mbele ya watoto. Ni kwa sababu ile conscious ya ulaji na unywaji imedhoofika imedhoofika. Hivyo hata anapotapenda uovu, hawezi kuona. Hivyo shetani anafurahi anapoendelea kutumia uchawi wa wa furaha uchawi huu na hivyo ndivyo anavyoendelea kufanya kama vile alivyo fanya zamani zile miaka miaka tatu ilipowezza kuisha aliweza kufanya kwa njia ya mambo ya kidunia urafiki wa watu wa dunia pia alifanya uganga wa ulembo pia alifanya uganga wa anasa za kutafuta anaza za ulimwengu huu pia aliweza kufanya anaza za sanamu na, na na karamu ambazo zinafanyika ambazo haziwezi kutukuza Mungu za unywaji wa pombe na ulevi wa aina yote hivyo sheria ya Mungu ikaweza kuwa inaendelea kuvunjwa katika hali ya kuwa na kiasi kwa hivyo kabla shetani hajakuingiza kwa dhambi yenyewe anaingiza wewe katika hali ya kutokuwa na kiasi katika ulaji na katika unywaji na hivyo unapoharibu hekaru la Mungu Biblia inasema wazi ya kwamba Unapoharibu mwili wako katika uraji na katika unywaji, Mungu anasema yoyote atakao haribu hekalu la Mungu naye ataweza kuharibiwa. Kwa hivyo katika ulaji na katika unywaji unaamsha ile hali ya uzinivu ndani ya mwili wako. Lakini Mungu anaomba ama anatuazia kama tungeweza kuwa na ile tunda ya roho roho wa Mungu kama angekuwa kiongoza sisi tungekuwa na uzuri wa Mungu Utaka, u, u, usafi na ukweli hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Wafilipi 4 ukisoma hiyo mambo yote hapo iko aya ya anasema hiyo ndio in tunayotahiri kuweza kuifuata na katika hali ya kumheshimu Mungu katika Uh, ulaji na katika unywaji Mambo haya Mungu anasemaje kwa ajili ya mambo haya ambaye imeweza kukumba watu wa Mungu anasema hivi Katika maisha ya Ukristo kwa watu wanaoitwa no, kwa Kristo leo Biblia anas, Biblia inasema maisha ya wakristo imekua ni maskani ya ni maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ndege ki, na kila ndege mwovu hiyo ni kitabu cha na nane haya ni ya pili ukumbuke ya kwamba huyu ni malaika anasema anafuata hapa anasema umeanguka umeanguka babeli kule mji mkuu ana imekuwa uh, imekuwa ngome ya meshetani na imekuwa pia maskani ya na ngome ya kila roho mchafu anaoendelea kuongoza watu kutokana kufuata ya siyo sahili ni kwa njia hii ya kuweza kushikamana na mambo ya anasa za ulimwengu huu na uabudu wa sanamu ulioweza kufanya wana wa Israeli waweze kuasi sheria za Mungu na kuweza kuungamana kwa njia stahili na watu wale ambaye hawamchi Mungu. Ndipo Mungu anasema ya kwamba basi watu wangu Anasema basi kwa katika kitabu cha pili sita Haya ni ya tokee ni kati yao watu wangu. Ni Mungu anaita watu wake. tokee ni kati yao. Na msiguuze kitu chochote kilicho najisi wapendwa katika maisha tunaoishi Mungu anataka tutoke kabisa katika uchawi wa ulaji na uchawi wa mavazi na uchawi wa maisha haya na uchawi unaoendelea kutunasa na kutoka katika katika ile kuwa na senzi ya kuweza ku, ku ya kuhisi dhambi Mungu anataka tuondoke katika uchawi huo Wakorintho wa sita 17 ni kati yao msiguze kitu kilio kichafu nami nitawakaribisha na ufunuo nane aya nne anasema kisha nikasikia sauti kuu kutoka biguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu msiweze kushiriki dhambi zake wala msiweze kupata mapigo yake Mungu leo anahitaji zaidi ya vile alivyohitaji kwa wana wa Israeli zamani zile. Na anataka waweze kujitenga na mambo ya ulimwengu kabisa. Ikiwa wana wa Israeli walipokuwa walipokaa wakiwa waaminifu, Mungu aliweza kuwafanya kuwa watu wa peke yake, watu peculiar, hivyo hivyo hivyo anavyosema ya kwamba nasi tuweze kutoka kati yao sio tujitenge na watu, watu watu katika dunia hii bali anasema tujitenge na tabia mbovu za wa, za watu wa dunia hii na anahitaji tuweze kuondoka katika tabia zao katika maishirio yao katika uraji wa, uraji wao katika unywaji wao, katika karamu zao, katika vitu vyovyote vile ambazo haziwezi kumtukuza Mungu, tuweze kutoka kwa hizo. Na ndipo wana wa Israeli wa kimwili waliweza kuonywa kimbele. Na Mungu akawaonya, akawaambia msishikamane na hawa watu wasiomcha Mungu. Na haikuwa tu ni wana wa Israeli wa, wa Kimwiri. Hata leo Mungu anazungumza kwetu, anatuambia nini sisi tunaotarajia tarajia kuingia katika Kanani ya binguni Anasema tusipende dunia. Hata tusiweze kupenda mambo yaliyo duniani hapa. Na mtu yote akiweza kupenda. Katika kitabu uh, kitabu kile cha Yohana moja aya wahana wa, wa, wa kwanza mbili aya tano anakasema msipende mambo yaliomo duniani kwa kuwa mtu akipenda dunia kumpenda Mungu mb, hakuna ndani ya mwanadamu ukipenda dunia kumpenda Mungu wapendo hakuko maanake utasemaji utasemaje unampenda Mungu na umeweza kunaswa na uchawi wa mavazi. Utamtendaje Mungu na uweze kusema tutukuze Mungu? Na umuimbie Mungu na na umuimbie Mungu wa kweli na umtukuze. Na umenaswa katika uchawi wa ulaji. Wewe unakula chochote kinachopita. Utawezaje kumtukuza Mungu na katika mavazi um, imekunasa na katika maishirio haya na katika karamu unaona ya kwamba watu wamenaswa na uchawi wa mambo leo kwa sababu wamemkataa Mungu. Kwa sababu wamemwasi Mungu. Kwa sababu wao wenyewe wanajipeleka katika territory mbaya za shetani. Shetani anafurahi sana na tunakuwa rahisi kwake tunapoingia katika territory zake na wana wa walipoingia katika karamu ya wale watu wa Midiani, wakakula chakula kiliotolewa sanamu, wakakula chakula ambacho hakikustahili, wakakunywa mawazo yao yakaweza kukumbazwa na wakaingia katika uzinivu. Na ndipo Yesu anaendelea kusema ya kwamba mtu yeyote anaokuwa kuwa na urafiki na dunia ni ya kwamba Hali ya kumpenda Mungu haimo ndani yake. Mtu akimpenda Mungu, mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakuko ndani yake. Na hivi ni kusema rafiki wa dunia hii, na anapojikamaana na mambo ya dunia hii, yeye ni adui wa Mungu. Ukiwa rafiki wa dunia hii mpendwa, ujue ya kwamba wewe umetangaza ni adui wa Mungu. Katika kitabu cha Yakobo nne aya haya ni ya nne Anasema ama hujui kupenda dunia ni kutangaza wewe ni adui wa Mungu Yakobo nne aya nne Enyi wazenzi hujui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu Kumbe unapokuwa na mambo ya dunia ni kwamba Unajua mara nyingi tunadhania kwamba uchawi ni ule tu ambaye utarogwa uanze kwenda uchi, uchawi ni ule tu utakaofikia mtu anakimbia kimbia kwako ije, uchawi unafikiria uchawi ni ule tu kutofanya hii na kutofanya yale na kufanywa ile na watu wengi wamerogwa na uchawi mamboleo. mambo leo, mambo yasiyoambatana na Mungu, hiyo ni uchawi mambo leo. Lakini kwa watu wa Mungu hii haitaweza kuwanasa. Na huyu mwanamke ambaye amezungumzwa sana katika bibiria amenasa wengi. Tunapozungumza hapa juu ya mwanamke, naamini kwamba mtaelewa si lazima iweze kuwa tu ni yule mwanamke anaovaa malinda, lakini hii ni ile hali ya unabii nao zungumza ni ile kanisa la kishetani lililo na binu za aina yote ambazo zinakataa mambo ya Mungu naamini ukisoma katika kitabu cha ja Ufunuo saba utaona hapa anazungumza juu ya mwanamke kahaba Mwanamke aliyokuwa na jina lililokuwa katika kipaji cha uso alikuwa ameandikwa Babeli mkuu mama wa makahaba na machukikizo ya ulimwengu huu naye yamewalevya wengi ame, ameweza kuwa nasa wengi na watu wamelewa katika mvinyo uliokuwa umejaa kikombe cha cha dhahabu kilikuwa mikononi mwake huu mwanamke ndiyo anaoendelea kuwaleyesha ama kuaroga watu katika ulimwengu huu katika uchawi uliojaa kikombe kile ni uchawi wa mavazi ni uchawi wa ni uchawi wa ulaji ni uchawi wa kuabudu sanamu ni uchawi wa dhambi wa kuvunja sheria za Mungu huyu mwanamke ndiye anaoilinganishwa na mafundisho yale yanayotoka kwake yote basi watu wa Mungu na wafuasi wa Mungu ni lazima waweze kujitenga na wenye dhambi. Maana unajua unapoendelea kuassociate na wenye dhambi utatenda dhambi. Lakini kile tu umepewa nafasi ya kwamba ukiona mwenye dhambi anaendelea katika dhambi muone na umwambie hii haiendi sawa sawa na Mungu na ndipo basi wapendo tunaangalia wafuasi wa Yesu ni lazima wajitenge na kutokana na dhambi na waweze kuwavua tu kuwafanyia mazuri lakini sio kushikamana nao wanapoendelea kufanya dhambi ndipo tunaomba kila wakati katika ile ombi tunaloliomba liomba ambalo Yesu alifundisha Bile linalosema baba wetu uliye juu biguni jina lako litukuswe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko biguni tupeleo liziki riziki yetu na utusamehe makosa yetu na utusitutie majaribuni unapofika jambo hilo usitutie majaribuni mungu unapomwomba asikutia majaribuni na wewe ni lazima uweze kujidhali sana Usijipeleke majaribuni. Aya tatu inasema usitutie majaribuni. Katika kitabu hicho cha hicho chama ni sita. Aya tatu anasema usitutie majaribuni bali utuokoe na ule muovu kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Kwa hivyo ni lazima ukimbie ule muovu. Neno linaendelea kusema ya kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hivyo usijiingize katika majaribu we mwenyewe na huku unaomba Mungu usitutie majaribuni na unajipeleka katika majaribu. Unapoendelea kuingia katika anasa za ulimwengu huu, unapoendelea kuingia katika mahali palipo na ulevi na ulavi na ukahaba hata we uta kuta umeingia katika mambo hayo. wakati ule wana wa Israeli walipokuwa wamejitenga na mambo na watu hawa, waliweza kusimama imeli imara. Lakini walipoweza kuingiana na wao na wakaanza kukula na kunywa pamoja nao, waliweza kuanguka. Tunaona ya kwamba Yetani anatumia mbinu hii katika njia ya hali ya juu sana. Na anaingia katika kwa Kristo kuweza kuangusha kuangusha katika dhambi kwa ajili ya ya, ya, ya, ya ya kukubali kushikamana na mambo ya dunia katika fakote hizi zote ambaye anazitumia zikiwa ni uchawi mambo leo mawazo haiwezi kupotoka katika utakatifu na kuingia kwa dhambi mara moja lakini ukweli ni kwamba dhambi inaanza pole pole inakuja unaona inakuja unavuza inakuja unashika Inaku, unaendelea hatua kwa hatua ukiendelea kukaribia jinsi unavyoendelea kukaribia na roho wa Mungu alio na uwezo wa kukusaidia anaendelea kupotoka ndipo ndipo ndipo wasungu wa, wa wakasema kunapoendelea kutazama basi unabadilika kwa hivyo wewe unapoendelea kuangalia picha mbaya katika katika runinga Unapoendelea kuangalia vipindi vibaya katika Roninga, unapoendelea kuangalia na kusoma vitu vibaya katika Facebook, katika mambo yote, haa katika internet, haya yote inageuza mawazo yako na mwishowe utakuja kutenda mabaya yale. ya kwamba watoto wengi unaposikia wanaendelea kufanya uovu hata kuua wengine ukiangalia sana wanakaa katika internet wakiangalia either movie mbaya wakiangalia vitendo vibaya vinavyotendwa katika ulimwengu huu wakiingia katika dieta kuangalia movie mbaya hivyo wapendwa haya yote ni uchawi mambo leo unapoendelea kuangalia mambo haya unapoendelea kuzikiriza uovu huu unapoendelea kupendelea hata mambo ya ulimwengu huu inaendelea kukuvuta polepole pole, na mwishowe unaendelea unabadilika leo tumeshuhudia watu wengi sana waliokuwa wakiwa na imani watu waliokuwa masujaa wa imani lakini wanafika mahali wanageuka hata unashangaa kweli huyu ni yule ninao niliyojua amekuwa mbaya kuliko mchawi ule uliojua kule katika katika katika kijiji chenye na unaona ya kwamba wamebadilika kabisa ni kwa sababu wanaruhusu wa uchawi huu wa mambo leo uweze kuwageuza na wanaendelea kuwa wabaya kuliko wale ambayo walikuwa wabaya basi wakati ule unapoendelea kuelimisha mawazo yako uweza kuwa mwenye na kujali maisha ya wale wa ya watu wengine neno la Mungu linatuambia waziwazi kwamba ni lazima tuweze kuishi kwa ajili ya watu wengine usidhanie ya kwamba we unaishi tu kwa ajili yako na kwa hivyo unapofanya yote lile unafanya kwa ajili yako anasema mkono wako wa kulia ukiwa utakukwaza usiingie biguni ukate na ikiwa kukura kwako kutakwaza mwingine akose kwenda biguni wacha kukura Ishi kwa ajili ya yule mwingine nasa jirani yako wa karibu ni yule mnao naye ikiwa jambo fulani linamkwasa achana naro Mnakie wewe ndiye mtunzaji wa ndugu yako huyo, wewe ndiye mtu mtunzaji wa dada yako huyo na unapoendelea kumukwasa anaendelea kuwa na mawazo mabaya, unamletea vidoda vya tumbo, unamletea magonjwa aina mbalimbali kwa sababu ya kumstress, si unyenyekee. Biblia inasema hata sisi tazizi hata uh, wanaume na wanawake, wanaambiwa tuweze kunyenyekiana sisi kwa sisi kunyenyekeanana sisi kwa sisi ninini? ni nini ni kuweza kuishi kwa ajili ya kutukusa Mungu na kuweza kuishi kwa ajili ya huyo jirani karibu na wewe wengi wanaweza kukosa ufalme wa Mungu kwa sababu waliwakwata wale waliokaa nao na hivyo unaweza kudhania kwamba mume wako kwa sababu ni mlevi atakosa viguni na wewe unaweza kukoza kwa sababu pia wewe ndiyo uliyomfanya aende kuwa ule ku, kuwa mrefu kuwa picha nzuri barua nzuri ambaye ataisoma Shetani basi anatumia vina zote bino zote ili aweze kuona Yesu ameaibishwa katika ulimwengu huu katika vieta, katika novels ninapoendelea kutolewa siku baada ya siku tunaona mawazo yanaendelea kuelimishwa maovu na baadaye uovu unaendelea kutendeka. Watu wanasoma na wanasikia mambo yasiyostahili. Na hivyo wanaendelea kuvutwa na mwisho wanatenda yale katika anasa ulimwengu huu hata kwa wale wanaoita wa, wa Kristo ni nini inaendelea kufikia na kukaribia zile za watu wasiomcha Mungu Katika Ukristo leo wanataka ku, wanataka kufanya vile dunia inavyofanya wanabadilisha tu wanaisema ya Yesu kama ni ile ndoboro wana lakini wanasema duburu ya Yesu. Yetani hata kupitia kwa dramas ambazo zinapigwa ndani ya makanisa yetu jime, ameendelea kupotosa watu. Na amefanya kazi ya kuweza kusisimua watu na mwishowe wanajikuta wameweza kuingia katika dhambi. Mambo mengi yanayofanywa leo Unaangalia dansi vitu kama hizi unavyoona vinachezwa makarata vitu aina yani vitu vinavyoendelea kuonekana kana kwamba sio haziwezi kukuangusha zinaendelea kudhoofisha mawazo yako na uwezi kudizaini mambo ya Mungu katika kila kutano linalokuano katika ulimwengu huu shetani anajaribu sana wa alete kitu itakaoweza kuangusha mtu na apoteze moyo. Na ndipo Biblia inasema katika Proverb twenty three anasema linda moyo wako kuliko kitu kingine yeyote unaokilinda. Kama mtu anavyowaza ndivyo alivyo. Katika kitabu cha Mezali 23:7 Kama vile mtu anaoaonavyo nafsi ni mwake ndivyo alivyo. Vile mtu anavyofikiria, vile unavyojaribu kuwadhurumu wengine, hivyo ndivyo ulivyo. Hiyo ni Proverbs 23:7 Kama mtu awazavyo mawazoni mwake, ndivyo ilivyo. fikiria makuwa na mawazo mazuri hata kama mtu hazungumzi na kinywa moyo wake unakuwa huko pale na ndipo basi mioyo yetu inastahili kuhuishwa na roho wa Mungu na neema ya Mungu ikae ndani yetu manake tuzipo na neema ya Mungu ni vigumu sana kutafuta mambo ya utakatifu yeye anaojaribu weza kutengeneza tabia ya Mungu ilazima lazima aweze kujua ya kwamba kujaribu kufanyia kazi imani ni sawa na kujenga nyumba juu ya mchanga kwa sababu usipojenga imani katika neema ya Mungu hivyo wewe na mimi tunapojaribu kujenga imani zetu ni lazima tuweze kujijenga kuzijenga katika imani na katika neema ya Mungu Kando na hiyo ni sawasawa sawa na kujenga imani katika uh, na ndipo wewe na mimi tunastahili kuomba ombi hilo ombo na Daudi eh bwana niumbie um, ni moyo safi ufanye upya roho iliyotulia ndani yangu na hivyo wewe na mimi tuweze kuomba Mungu ya kwamba tukiwekwa na Mungu kwa neema yake tutaweza kujimudu maanake tuko kando kando ya mto ya Jordan na wewe na mimi tunastahili kuweza kujiweka kwa Mungu kabisa ili tuweze kusema kama vile petero ana ana Petro anasema Petro wa kwanza moja Anasema hivi tano Nami ninalindwa na nguvu za Mungu katika imani kwa ajili ya wokovu unao kufunuliwa Ili tuweze kupata uokovu huu unaokuja kufunuliwa, ni lazima tulindwe na nguvu za Mungu. Tujiweke kwa Mungu, tuweze kuwa na tabia ya Mungu. Kwa hivyo, ile kitu tulio na tulio, wajibu tulio nao wapendwa ni kuweza kupinga shetani. Na hivyo hatutaweza kuanguka katika mikono mikononi mwake mawazo yetu asiweze kuachiliwa aweze kuingiza kila kitu na ma, mawazo yetu isipelekwe kwa mambo isiyoambatana na Mungu na hivyo uendelee kutunza eh, mawazo yako petero wa 1:13 kwa hiyo tuwe na kiasi na tukimtumia kwa ukabili vunje ile ile viuno vya uovu katika nia zetu na kuwa na kiasi tukimtumaini kwa utimilifu ili atakapofunuliwa tuweze kuwa pamoja naye watu wa Mungu asiweze kujifananisha na, na kuweza kuchukua tamaa za ulimwengu huu kwa kuwa Yesu anakuja. Kama ye alivyo mtakatifu ye alivyo tuita, hivyo na sisi tuweza kuwa tunastahili kuwa waka, wakamilifu katika mionendo yetu. Hiyo ni Petro wa kwanza moja aya kumi na tano Tusijiweze kujifananisha na tamaa zetu za kwanza ambazo nilikuwa ni za ujinga. 15 anasema Kama vile Yesu alivyo mtakatifu alivyo tuita na sisi tuweze kuwa watakatifu katika mienendo yetu. Paulo anasema hivi. Katika mambo yale yalio yalio mazuri, anasema hivi. Hatimaye, ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli yoyote yaliyo ya staha yoyote yaliyo ya haki yoyote yaliyo safi yoyote anao mungu yoyote yaliyo na sifa kwa mungu yema sifa njema kwa Mungu ikiwako wema wote ikiwako sifa yoyote nzuri ya tapa kalini hayo hiyo ni kwa mujibu kwa kitabu cha Wafilipi haya aya nane hii ni maombi ambayo tunastahili kuomba kila wakati ya kwamba hii iwe ni memory verse yako katika maisha yako ya Ukristo mambo haya yote ikiwa ni kuna yoyote mambo yoyote ya kweli ya taha, ya haki ya safi ya kupendeza ya jema ikiwa kuna wema wote na uzuri wote tuweze kutafakari mambo haya tuendelee kuomba na kuweza kusoma neno la Mungu. Na ni vipi mwanadamu mwanamume au kijana atakavyoweza kuta, kutakaza njia zake? Katika kitabu hicho uh, cha cha Zaburi Anasema hivi Psalm Zaburi nine Anasema, ya kwamba ni jinsi gani kijana aweze kuisafisha njia yake ni katika hali ya kukaa katika neno na ndipo unaona utivu na kufuata neno la Mungu dilo kijana yeyote anaweza kujimudu katika ulimwengu huu kusimama kama Danieli kusimama kama shadrack na misheki na kila mama anaoweza kusimama katika ulimwengu huu ni yule anaoliegemea neno pamoja wangu wote Daudi anasema nimekutafuta ili nisipotee bali na maagizo yako Moyo mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi Kumbuka ya hiyo yote nimeweza kuyatoa katika kitabu cha Zaburi one, one, one and nineteen basis nine ina na kuendelea na nime kuleta mpaka haya ya ya kumi na moja dhambi iliyoweza kufanywa na Waisraeli katika katika kuabudu ba, Baal inakuwa ni fundisho kwetu na hukumu ya Mungu iliweza kuangukia na tunaona ya kwamba hukumu ya Mungu iliingia mara moja leo hii tunafanya nambi hiyo hiyo lakini hukumu haiji mara moja lakini ukweli ni ya kwamba e yote yule atakaoweza kuinajisi mwili wake ambaye ni hekaru la Mungu. Katika Wakorintho wa sita anasema ya kwamba nyinyi ni hekaru la Roho Mtakatifu na Roho wa Mungu anakaa ndani yangenu. saba anasema mtu akiharibu hekaru la Bwana Bwana naye atamharibu. Leo Watu wanaweza kufanya dhambi yoyote ile na wanajificha. Lakini utaona ya kwamba dhambi hii hii ya kuninajisi mwili, dhambi hii hii ya uzinifu, hata kama haileti hukumu yake leo, inaletea watu magonjwa aina mbalimbali. Unaweza kujificha kwa mume wako, unaweza kujificha kwa mke wako, na ujue ya kwamba chochote unachokipanda, utakivuna na watu wa wote wanaofanya yale Biblia inasema hawatalivi ufalme wa Mungu Kwa hiyo unaweza kuteseka katika ulimwengu huu na magonjwa mabaya yanayotokana na binaa kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu na uteseke katika ulimwengu huu na mwishowe ukose kuingia katika ufalme wa Mungu Wapendwa Watu ambaye hawataingia katika ufalme wa Mungu ni wale wana washuda wa, wa, wa walevi ulafi na mambo yanayofanana na mambo hayo. Katika hayo anasema kama vile nilivyowaambia kimbele watu wa namna hiyo hawataingia katika ufalme wa Mungu. Shetani ataweza kuingizwa katika ile ile moto ambayo uliwekwa kwa ajili yake na wote wanaomfuata. Ufunuo 20 aya ya aya ya 14. mauti ya pili ni siwa hilo la moto. Basi neno linasema midomo ya mwanamke kahaba ni ni, ni ni mizuri sana. Midomo ya maraya ni mizuri lakinyo chake ni laini kuliko mafuta lakini mwisho wake ni utungu na kulipo uka, upanga ukatao kuwiri hiyo ni proverb 5 versus versus 3 ndomo ya maraya baraya hawa wanaozungumzwa hapa ni, ni, ni, ni, ni ujumbe ima, ni, ni neno lisilotokana na biblia basi itenge kutoka kwake na usifuate njia zake wapendwa tunapoendelea kumaliza kipindi hiki vijana tunaambiwa tuangalie sana wanaume na wanawake tunaambiwa tuangalie sana usije ukawapatia wengine heshima yako na wakorofi miaka yako Nafikiri utaenda usome kitabu hicho cha cha Mezali tano Kina mashauri ya hali ya juu sana. yoyote yule anaofuata mafundisho yasiyotokana na Mungu anaelekea katika mauti. Katika hichi kitabu cha Mezali kinaendelea kutufundisha vile tunavyoweza kusimama katika wakati huu wa mwisho ili tuweze kujikinga ama tuweze kukaa na kuweza kujimudu katika majaribu atakaoletwa na yule muovu tuweze kuendelea na kuangalia kulaji unywaji na na, na na mavazi na kila hali ya maishirio haya tukiona dhambi ile iliyoangusha hawa tujue ya kwamba shetani anaileta mambo leo ikiwa ni katika hali ya teknolojia ya juu sana. Kwa hivyo unaposikia ya kwamba Biblia inasema, "Ama hamjui ya kwamba nyinyi, viliyeny sio yenu nyinyi wenyewe, bali mliweza kununuliwa, wapendwa, tulinunuliwa." Na kwa hivyo lolote lile tunalo lifanya, tulifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tusisi kwa ajili yetu, bali tuishi kwa ajili ya Yesu. Na leo tumeona kweli walianguka hawa na sisi tuko hapo sasa tunaogoja kuvuka mto. Tutajimudu. Hatutaweza kwa nguvu zetu, lakini Biblia inasema, I can do all things. Ninaweza kufanya mambo yote kwa kele yeye anao niwezesha ye ee, anasema ya kwamba hata kama tumeishi katika maisha mbaya hii ya dhambi, anasema ya kwamba tukiungama zambi zetu, yeye ni mwaminifu tena ni wa haki, na kututakaza kutokana na udhalimu wote. Na hivyo wapendwa, anasema njooni kwangu nyinyi yote mnaosumbuka wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha ili muweze kuwa tayari kuvuka mto wa Jordan na kuingia ngambo. Nambo mto mji wa Mungu. Nambo mto, akuna dhambi. ya mto mji wa Mungu. Nambo mto, mto, mto tutapumzika tunaingia ngambo ya Mto kanani ya Bingu. Je, ni ombi lako ya kwamba Bwana aweze kuchukua maovu na dhambi zako zote? ili aweze kufunga nila yake lipo ujimudu kuvuka mto wa Yordani kwenda ng'ao ile ikiwa hilo ndilo ombi lako hebu tunyenyekee tuombe baba mtakatifu mungu wetu naoishi mahali pa juu binguni ni wewe uliyokuwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako tuna wingi wa shukrani kwa sababu ya ulinzi wako mwema tuna wingi wa shukrani kwa sababu ya kutupatia nafasi hii siku hii ya leo tuweze kusikia ujumbe huu wako tunaomba roho wako bwana aendelea kufanya kazi katika maisha yetu na zaidi siku hii ya leo bwana tazama wanaume na wanawake vijana na wasichana na watoto walioweza kusikiliza ujumbe huu Bwana na kuomba katika jina lako ili wote wanaokuja kwako saa hii Bwana ukawapokee na kuwasamehe dhambi na makosa na uovu wao na kuwatakaza kutokana na udhalimu wote na kutupatia nila yako ili Bwana tuweze kuwa tayari kuvuka ng'ambo ya mto mji wa Mungu mahali ambaye hakuna dhambi mahali ambaye hakuna zihaka mahali ambaye hakuna ile hali ya maisha duni e Bwana nduru na utushike na mkono wako na wakati huu na saa bali kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji huu na mapenzi ya yapanyike kwetu sisi zote katika jina la Yesu tunaomba amen mini kumibarikiwa na makala ya siku ileo. Ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060. 253 213 6060. Hadi hapo wakati mwingine majinangu ni urino na Aneno, itasunawa.